Det här är episod 4 av Explorerarnas cast den 15 november 2007. Vi vill varna förspårare för så här Potter and the Deathly Hallows. I och med har vi massor av nyheter kring Geek Rowling och Warner Brothers stämning mot Steve Wonder Ark, The Harry Potter Lexicon och uh, RDR Books. Men eftersom det här programmet i stor del kommer att handla om det så sparar vi det till huvuddiskussionen istället. Um, den omtalade pjäsen Equus kommer att komma till Broadway i USA. Den har premiär under hösten 2008. Pjäsens två huvudkaraktärer spelas som bekanta Richard Griffiths som morbror Vernon i filmerna och Dan Radcliffe, uh, filmernas Harry Potter. I och med har vi massor av nyheter kring Geek Rowling och Warner Brothers stämning mot Steve Wonder Ark, The Harry Potter Lexicon och RDR Books. Pjäsen blev en succé när den gick på West End i London och Danss prestation fick bra recensioner. Dock var det ju en del kontroversch angående pjäsen på grund av det faktum att Dan fick gå att klara sig kläderna lite. Ett öde som man gjorde med Harry som hade några nakenscener i Deathly Hallows. Och ja, det är ju ett faktum att Joe har sett Equus. Nu helgen hölls det en releasefest för Order of the Phoenix-dvdn i London- Många svenska internet-DVD-butiker anger 28 november som släppt datum för den svenska DVD-en. Men vi vet inte eh, var det här datumet kommer ifrån eller om det stämmer på riktigt. Om du inte orkar vänta tills dess kan du alltid beställa den från brittiska Amazon. Amazon.co.uk Där den släpps den 12 november. Eh, om du vill veta mer om något av det här eller helt enkelt hålla lite uppdaterad så rekommenderar vi mugglenet.com eller leakynews.com. Länkarna finns att hitta på vår blogg. Och det här var att vi hade erbjudit för nyheterna den 15 november. Och jag är lite förkyld och hes och sådär. Det är därför jag är lite sur om jag gör det. Hej och välkomna till episode 4 av Experiments Cast. Det här är Hanna. Det här är Ebba. Och det här är Elin. Hej allihopa. Ja, vi är bara tre den här veckan också. Vi har kanske kommit fram lite till att det funkar bäst. Det är ett ganska bra format med bara tre stycken. Det blir inte lika... Alltså så jag siktade till att det blir det blir något med människor. Vi har fått lite respons på det förra snittet, det verkar som folk tyckte det var ändå var ganska kul men shipping special. Det var ju ganska nischat liksom men men de första veckorna tycker jag att det var ganska underhållande och det är positivt. Ingen verkar tycka att det var negativt eller varit så mycket slash vilket också är positivt antar jag. Ehm um, eh uh, men skicka jättesnälla mer respons för det är jättekul om bara om ni kanske typ har någon kritik så att det här kanske inte var så bra så kan vi ändra på det. Om det här var bra så kan vi göra mer av det. Eh precis. Och vi tänkte prata börja prata om en nyhet som vi hade med förra avsnittet faktiskt, men som vi inte pratade om då. Eh vilket är den här fina boken. Är det någon som vill berätta lite om boken? Elin kan berätta lite om boken. Nej, jag blir för arg. Okej, okay, okej, okay, jag kan berätta om boken. <laughs> ehm då är det så att eh eller ni kanske hörde på det på förra veckans nyheter. Men i alla fall så är det så att Joe har skrivit en bok eh, som heter The Tale of Beedle the Bard som i stort sett är den här sagoboken som nämns i Deathly Hallows och kommer inkludera bland annat The Tale of the Three Brothers som vi redan har läst och några till. Eh, och den här boken kommer ges ut i sju exemplar. Sex av dem kommer ges bort till människor som är speciella på Harry Potter på något sätt. Jag antar att det kan vara typ, förlagsmänniskor eller folk som har hjälpt henne att få den publicerad kanske någonstans med pengar och sådär. Jag kan tänka mig att det är så här stora fans. Alltså typ Melissa Nelly och... Alltså jag hoppas att det skulle vara det. För då skulle... Då, jag tror så var det kommer hon fråga, typ, så här, är det okej att jag lägger ut den till fans? För jag tycker att de behöver mm. få ta del. Och jag tror inte precis att så får vi får läsa den. Um, men det finns ett sjunde exemplar också. Och det är sjunde exemplaret som kommer aktioneras ut till högst erbjudande. En aktion för valgörenhet. Kommer gå till föräldrar och barn om jag inte minns riktigt fel. Um, och startbudget är typ 30. 50000 pund någonting som är typ 400000 kr eller en sån jävligt mycket i alla fall var det. Det är skitmycket pengar vi har inte råd med. Ehm uh, Gud vad vi svär. Oj. Ja. Ah. Men vi fattar att det här är ett väldigt ganska upprorande ämne. Ja men jo men det är 30 30000 pund precis. Ja. Så ska jag kolla. Om vi har en jätterik vän där som är jätterik så kan ju den kanske så här köpa den och sen kan ni skicka den till oss så att den har löst problemet. Det vore jätteträvligt. Eller eller om jag flerade ganska lika köpare så kan ni kan vi gå upp i en liten fond och köpa den tillsammans. Vi, jag jag kommer på Eh om vi har typ 20 glistare så behövde de bara lägga ungefär ja vad blir det 3000 pund var. Ja men så kallar jag det sparkrissar. Precis, och era fällda sparkonton också kanske. För nu nu det här är desperat det det desperata metoder får användas just nu känns det som. Ja. Eh men vad tycker ni om den här boken alltså att att det inte att det inte kommer ges ut till alla att det är bara ett antal som får den att vi eventuellt aldrig kanske kommer få veta vad som står i de här fina sagorna som, som våra favoritkaraktärer till Brån och Dumbledore och folk här ändå har växt upp med. Liksom, så. Eh, det vore ju väldigt hemskt om vi inte fick det. Men som sagt, vi hoppas ju på att det ska vara typ med Lisa eller någon som får den så att vi också får höra dem. Men eh, ja. Ja, skulle det inte bli så skulle det kännas väldigt tråkigt faktiskt. Jättetråkigt. Alltså jag jag det det tycker jag också att det känns så här jag men verkligen jag började nästan Leo Aki jag ska inte ljuga jag började gråta när jag insåg att det skulle komma en ny typ så här bit porter canon gris eh som jag aldrig gjort i mitt liv kanske skulle för det att ta del av eh det kändes asjobbigt verkligen. Ja men det är nästan lite så smålt på något vis läven jag, jag tycker alltså grimet att, att det skulle ju med pengar till valenheter om hon tryckt upp den i typ as många exemplar för den skulle ju sälja flera miljoner exemplar och om alla de pengarna gick till valenheter så blir det skitmycket pengar verkligen det är ju ja, mycket riktigt. mer än om hon bara en liksom sen kan hon ju ackumera ut originalet eller alltså ah. den, den riktigt riktiga handskrivna liksom för det är ändå viktigaste för den är, den är liksom handskriven av jag det hennes hon har skrivit hon har ritat det hennes fotograf liksom det är ändå så här speciellt det är inte som att den boken tappas in i tryck. Jag är klarade jag skulle köpa den ändå jag så skulle man kunna ge ett organiskt grej typ när några några veckor eller några månader eller något år före. Ja, eller hur? Mm. Men det vet jag att Tuva skrev till mig. Ehm hon skrev typ så här men Hanna var inte ledsen för att det tycker vi på ett Harry Potter museum om typ 60 år. Men det är ändå 60 år fram i tiden. Alltså jag jag blir lycklig om jag ändå får det innan jag dör, men det är ändå plus att det är inte är alls säkert för att om jag fick den där boken så skulle jag aldrig få mitt liv i bortan. Men men ni kanske dör eller något. Alltså, tänker ni, då då lär ju vi också hinna dö innan den personen dör. Inte förstås. om den dör en väldigt mystisk död i mörkgränd någonstans. Utan ett enda spår på en personens kropp sen efter en vad cadaver. Då rinte alltså jag så har <laughs> det. Där. Jag, jag helt nej, för du kan inte göra vad du kan döda för du har inte tillräckligt mycket hat i dig. Ja, ja, nej, jag, nej precis. Jag tror du ska se att att jag var en mugglare, jag bara vad fan. Vad sitter du och säger meniska? Att du att du inte var sa snälla. det. Men vad ska vad skulle jag säga? Eh alltså vem tror ni kommer köpa den? Tror ni att det är ett fans eller är det är någon rik jävla snor eller någon rik himla snorringe som kommer att få den liksom? Eller Nej jag tror att det är en samlare faktiskt. En som samlar på saker. <skratt> en saker. <skratt> en sökletare. <skratt> Okej. <Okay. skratt> ja, människor som går ut och köper värdefulla saker av passion. Bara för att ha dem liksom. Ja, men fiffan andra vill inte månda den tanken för att det kommer bli väldigt mycket smådomar det här, men det jag begir så uppråd bara. Ja men det krävs till bland. Ja, det här känns som verkligen en av de ehm um, ja, alltså för att alltså inget vanligt fän, alltså vanligt fän, det kanske finns väldigt fän som har väldigt mycket pengar, men ingen av oss har ju råd att köpa. Stephen King är ju värsta fänet, kanske jag fan. vet inte. Köper den. Ja, det skulle vara jättecoolt. Åh oh shit, vad coolt. Ja. Det skulle vara. Um, för det det var ju Danrail clips som köpte Black Family Tree. Ja eller han för mamma som bara jo men Daniel läste det visst nu ska ni få se typ. Eller <laughs> så kanske han inspelningen inte hade tid att vara där så att vem vet. Nej men det var ju någon så här jätteskum där hon köpte det eller folk gjorde jättedär och så hade de sagt någon så här jättekonstig kommentar bara jo men alla som tror att den inte läser så här och så. Va det minns ja, jag mig inte. Ja, jo för att jag jag lyssnade på ett magelgräs den mm. här dagen. Så inte vad precis då när de köpte det och så var det så här. Ja. De klagade i alla fall på det på ett sätt samma. Ja, för för grejen var att ehm för de som inte vet det så agerade jag ut ett ett familjeträd över Black familjen för att valryndhet för några år sedan och det dukade på internet ganska snabbt därför att träffa mig ehm någon som vet hur det gick till. Jag antar att det är löppt eller bara frågade jag. Och... Ja, för jag vill gärna tro att va För han har ju verkligen kontakten med henne, jag lovar att han bara, men kom igen. Så här och så bara han bara, okej. Okay. Bara jag får gå till Eksjöss igen. Och han bara, okej. Okay. Eva! Bara... <skrattar> <Sh! skrattar> ja, men jag tycker jättemycket om tanken på att det är typ den som bara, ja. Jag ger lite fansen för att han, ja. Ja, jag vill att han ska vara söt. Men i alla, alla, alla intervjuer man ser honom i så verkar han ju verkligen så här smart och bra och typ verkligen en dedikerad fan. Ja, jättegullig. Och det fanns ju inte typ så här om att efter han hade läst ut boken så bara satt han och bara stirrade ut i någon fönster typ jättelänge ut i en bil fönster och det bara stirrade liksom och var helt så här apatisk <laughs> efter läste sista boken och det är inget för som hon har själv. Men men tänker man på Värna Lynch skulle kunna köpa det. Alltså du kanske inte donar så mycket pengar men det vore bra. Åh oh, vad gulligt, vad gulligt. Jag tror hon är så värd. Och hon hon skulle vilja med sig sådär just. Hon är sånt himla mycket fan så hon skulle vilja dela med sig det. Hon skulle kunna vara med på partykonst eller säkert dela boken. Eller magglecast villa magglecast bättre. Hon sa det. Att hon är en magglne tjej. Oh, hon sa det. Fast hon var ju med på en podcast, en fanintervju. Det ja, är precis, men hon Men det är bara för att de inte gör fanintervjuer med på Magglecast. Ja, fast fast hon var hon var alltså ba hej Andrew för jag var med så tror inte han på när vi har inte så. <laughs> jag tror han skulle typ ha sliple för han var han var verkligen okay, fan lite skärp i henne för att hon är ju verkligen så manligting. Men jag Jag heter det, hon vågar inte fråga honom eftersom att hon är världens bästa fännet över honom liksom. Ja, men precis det som satt. Alltså Emma Lynch kan jag bara lyssnar väldigt unna där för jag är så jag tycker så himla mycket mm. om henne och hon verkar vara världens mm. bästa mm. människa typ. Eh, tänker mig inte folk vet, vet, vet vem det är. Det är hon som spelar. Jo, jag kommer också tänka på det precis. Eh, hon spelade någon Lovegood i, i filmen, i filmerna. Eh, hon är typ jättemycket fan verkligen så här var fan långt innan hon varit med i filmerna. Eh. Det är gulligt. Då känner man att hon nästan är nästan i världen nästan. <laughs> vad vi vad vi så här undan de människor så bara nästan värd. Okej, nu har vi glidit helt off topic. Tillbaka till den fina boken här. Ehm eh men alltså för enligt du sa att du kanske kunde bli för arg. Är du arg? Vem är du arg på? Jag är mesig. Alltså jag vet inte. Jag vill inte slå ner dig men det är henne som jag är arg på egentligen för nu känns det så här men så det ser plopp bort glös som fan tycker jag. Man har ju spenderat flera år av sitt liv med att typ levarepotter. Nu är det så här sista saker som man inte kommer förleda på. Och det är fruktansvärt, ja. Oh, jag vet inte, det känns på sätt orättvist att det är typ någon som kanske inte förtjänar det lika mycket som vissa andra så ja. Oh. Men jag kan väl hålla med lite om det att det känns så här att man har man har gjort så jäkla mycket med så här kört hela natten, man har suttit upp i nätter och typ typ diskuterat med folk och man har ehm um, låsböckerna typ 20 gånger värda böcker man har verkligen varit som liksom, dedikerad i världen typ sju år för mig. Jag men precis jag är med. Åh, oh, på något sätt är det så svårt och verkligen vad fan. Det blir en pröv liksom sen när det blir en sorts när det inte lönar sig liksom att man har varit så dedikerad. Det vill säga ja, jag får ändå inte ta del av det där. Ja, men på andra sidan så alltså det är ju precis som hon säger till Stig som vi inte har gått in i men alltså hur mycket vi än älskar hennes bäckers så är det inte direkt som att hon har stängt oss så läser de men det är ju inte oss några rättigheter på något sätt liksom alltså det är, det är fortfarande hennes bok det är hon som alltså om hon väljer att göra så här så alltså det kan ju verkligen inte uh, säga. Men och ärba om det inte vore för oss fan så skulle hennes bok vara bara vara ännu en bortglömd bok i, på en dammig hylla i någon bokaffär som ingen tog upp och läste om det inte därefter. För det var ingen stor PR-kampanj terapeuter vi fanns som har spridit vidare eh tills det vart den här på det för att det blir stort liksom men det visste verkligen har fått den att bli stor så att jag tycker alltså Grina att vi det är inte bara hon vi har ju ett förhållande beroende förhållande av varandra vi är beroende av henne för att kunna hålla det vid liv men hon är beroende av oss för att hålla det vid liv och det blir ju att man måste ju ge och ta lite visst jag vi jag vi har fått så sjukt mycket av henne jag kan inte säga att jag aldrig fått någonting av henne men nu känns det som att jag vill ha det här också för det känns som att Jag känner att, jag känner att mitt, alltså, det här kommer säkert att låta jättedematiskt, men jag känner att jag inte kommer känna mig typ, fullständig för att jag får ta del av det här. Jag har precis hållit med. Uh, det låter helt sjukt, verkligen. Jag känner verkligen så att... Men alltså, man vill ju veta allt. Varför spekulerar man och spekulera, håller på om man sedan inte i slutet, man får veta allting. Okay. Allting kanske man inte kan få svara på, men vissa saker som det här är ju faktiskt möjligt att få svara på om man bara har typ jättemycket pengar. Ja... Ah. För det, det alltså du hade inte sagt någonting kanske om det var så att jag lottade ut den för då hade vem som helst knappast chans att vinna den. Men nu är det verkligen bara en visst visst viss, viss typ av människor som kommer råd med den här boken. Eh uh, och det kändes schit hemskt för att det så kändes så, så skrämmande varad. Jag var ju för finna med här påstå att det var ganska öppet för alla liksom oavsett ehm uh, hur mycket pengar man har haft. Typ alltså det här var öppet för de flesta att, att ta del av. Och det är det som är vi kommer prata lite mer sen om det här men det är det som är grejen med den här um, boken som som hon stämmer ehm um, stämmer utgivarna av att hon säger att, att problemet är att att HarperCollins senare har varit tillgängligt för alla helt gratis kommer nu kosta pengar men vänta, att få. Ska vi inte gå i ska vi inte förklara det där innan vi börjar prata. Okej okay, ehm um, jag kan ta en fin genomgång det här. Eh uh, ja, men det är ju så att Vanderbeldes och Carrie Rowling har en nåtinne stämning eh äh, mot det här porta lexikon för att de planerar att ge ut en enklare en encyklopedi. Eh äh, och det här alltså det kom alldeles samtidigt som det var ett uttalande på hennes hemsida om att hon inte stödjer såna inofficiella eh äh, det svenska ordets typ så här kompletteringsböcker men det låter väldigt roligt men en bok som ska vara typ så här tillsammans med andra boken ungefär som ett ja men som ett lexikon eller ett slags verk. Eftersom det förstår liksom Fennes för planerade bok som hon ska skriva för välrönhet var själva som man angav då. Eh men nu har hon satt helt sin sida i alla fall igen och skrivit att det är med stor besvikelse som det här beslutet stod och med stor sorg eh och att det var väldigt alltså att det var de valda stämma bara för att det inte funkar att värdja med en förnöjtig lösning. Eh hon kan hon är typ jätteläsen att det blir så här för hon skulle ju kunna drömma om det för de har haft väldigt bra relationer med Leigh Plexicon liksom att att hon har jättomett fan site word och att hon typ använder det som källa ibland när hon skriver. Eh och det är typ så här hon har ingenting emot när folk skriver böcker om som är typ kritik eller som innehåller typ så här analys runt Harry Potter men när det bara är liksom är som ett uppslagsverk så, så är det liksom det är ju bara hennes grejer som står där och att folk som flyttar då hennes grejer och det är det hon har problem med. Eh och det, hon har med också ett problem med att att Eh den här boken skulle bara vara en tryckt variation av The Age Lexicon och den har fakt varit liksom tillgänglig för alla helt gratis men nu skulle det bli kommersiellt och det tycker hon inte känns bra. Ehm um, och um, lite detaljer om stämningen är att alla all ekonomisk ersättning som Geekraveling och Wonderbird skulle kunna få ehm um, kommer att bidonera till välfärden så de kommer inte att tjäna någonting alls själva på det här. Ehm um, och den säger också att Steve and The Wonder Arc som är mannen bakom Daiklexicon har påstås äganderättigheter till saker i Harbor och därmed hotat att att stämma Warner Brothers. Eh de vill uppehålla publiceringen och återfå alla pengar som boken kan tänkas få. Eh och, och så där. Och sen säger de typ att ja jo att Warner Brothers har skicket eller vad ska jag att eh Warner Brothers säger att är their books som är det förlaget som ska ge ut den här boken eh har skickat en, ett varningbrev till Wonderbreads angående en tidslinje som fastnar på öer typ vet inte om det är typ andra eller tredje DVD:n men kanske det är med på alla eh som de säger tillhör lexikonet alltså en tidslinje över typ så här öknarna. Eh och sen så Uh, enligt banderbarde så har de försökt kontakta sen tidig september och liksom arbetat på för att få fram en lösning och er ville hjälpa till och att de skulle om de får se boken kunde de hjälpa till att försöka liksom få fram en lösning så att det inte liksom överträdde copyrighten och att de skulle kunna publicera den sen om de bara fick liksom hjälpa till så att det skulle kunna göras utan att det vart problem och att de säger att alla försök avvisades eh uh, och uh, de de säger även att det bara går till domstol om man inte kan undvika sånt där för de de tycker ju inte om att liksom stämma folk för sånt där så de försöker ju liksom uh, i Youtube så här i samförstånd arbete utan arbeta utan lösning men det har inte gott den här gången. Ehm um, och de säger att det finns inga tankar på att stämma andra för en grejer som andra hemsidor eller whistlerock band eller podcaster och sånt där det finns inga tankar på det det är bara den här boken specifikt som har problem med. Eh um, men samtidigt säger ADR Books som är förlaget dåra ehm um, att uh, Steve Steve and Ör kan ha kontaktat jag via brev och bett att få arbeta tillsammans med. Jag skapar en inklusiv pedisk källa och kasi avvisades. Och det var då han började söka efter ett förlag för sig själv till lexikonet. Ehm um, och de kallar det inte boken ett lexikon längre utan de det kallar de för en läsarguide. Och de säger att boken kommer att innehålla kritik och sådär, att det kommer att vara artiklar och sånt, inte bara canon. Men på Lexikonets hemsida så har det typ stått att det inte ska vara med några essär och artiklar alls med. Och essär för artikelförfattarna på hemsidan har sagt att de inte alls har blivit tillfrågade om tillåtelse för det. Så det är så oklart om det verkligen ska vara så. Och även det här förlaget säger att de också försökt lösa det snabbt med att få ett avslag. Och de säger att de inte har gett en kopia av boken eller manuskriftet till Lexikon. DK Rowling och One Anothers fattade inte till farbitel för en själv vad de tror att DK och One Another bara typ ska hopp ska använda det för att typ mot dem på något sätt så att det är typ så självviskt bara. Eh och Stephen Dent kan ju utav sig på sin hemsida att han han tackar folk för stöd och att han är typ lämnar att det har varit så mycket otrioligheter och han vill verkligen inte tävla med Joe och eh, anledningen till att han ju ut den här boken är för att han blev tillfrågad så himla mycket av fans som bara kan du inte ju ut en bok så han han bestämdes för att göra det nu. Eh, hon trodde inte att, att hon trodde inte att någon skulle ha någonting emot liksom för att jag har ju godkänts hemsidan förut. Och jag hoppas på att det kommer fram till lösning, men han har också med en länk med information hur man beställer boken så i anfall att de de planerar att fortsgo med publiceringen trots alla de här besvären. Det är typ det som har hänt och det är ganska avancerat att jag förstod till allting själv men jag försökte göra det så himla lätt och störlst möjligt. Okej. Okay. Bra, han är bra. Vad tycker vi om det här? Ja, tack sist. Elin börjar. Fjävre. Ehm. Um, ja, vad ska jag säga? Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tycka för att jag tycker att Steven Drake verkar vara en väldigt sympatisk och trevlig person och jag kan inte se honom göra någonting som jag själv vet upprör Joe för att liksom det gör man inte om man är fan. Så det tycker jag är jättesvårt och jag vet inte det det verkar inte så att det känns på något sätt inte som att det är någon av dem som har liksom haft en ledande roll i det här med stämmningen överhuvudtaget så det känns det som att mer båda deras liksom alltså företagen bakom båda två som har börjat mer men jag vet inte men ändå det här upptänk på hennes hemsida det var ju liksom gjort av henne det var hennes språk ja, alltid så eh av... um, alltså jag ja, jag jag har också jag har haft jättemycket problem jag ska tycka för det så här jag tycker inte om att man stämmer ett fan jag tycker det känns jättefrem men grejen man får ju tänka sig här hur skulle man reagera om det var om det inte vart fan någon stämde då skulle man typ stått helt på på hennes sida typ så här och bara jaha. Det är klart hon gör rätt liksom och man måste för att jag tänker så det eller om det bara har varit få helt vanliga människor så skulle nog jag som som jag vill bli författaren jag bestor skulle nog känna att jag vill ge författaren rätt för jag tycker inte om att någon ska kunna typ utnyttja någon att spretelse för att tjäna pengar på det och det känns lite jag tror absolut inte att det är bara för att tjäna pengar för att det är så pass liksom nej för att det är helt far. Han har skrivit att det inte är det i sin linda. Han vill göra det för fansen skull men samtidigt så känns det som att han, hans förlag gör det här för att pengarna skull. Jag tycker hans förlag känns känns så jäkla skumt och så här konstigt och så här det är... Men på andra sidan alltså om om jag säger stopp om han är fan alltså varför Vad fan fortsätter det ändå? Alltså det är ju konstigt att han inte bara backar då bara okej. Okay. Men grejen kan vart det kan vara hans förlag som fortsätter driva det liksom att han skriver på ett kontrakt och han kan inte gå emot för ja. det, det ska också vara kontraktsbrott. Och han ha. kan inte typ så här dra på sig stämning hur mycket som helst bara för det, det här. Konstigt, det är konstigt du kör att han vågar skriva på ett kontakt, äh, kontrakt alltså innan äh... Men han antog ju liksom hemsidan, att så som hon det godkänt hemsidan så skulle det vara samma sak liksom. Jag tror inte han liksom tänkte sig för det liktyp. Eh äh, om man jo brukar ju vara sin läm vill o att den liksom Men man så. förstår ju ändå alltså Jose poäng. Ja, alltså jag har hade... Ja, det är en annan grej att man skriver kanske så här alltså typ som långa recensioner av Harry Potter, alltså skriva uh. böcker om vad man tycker och olika hur, vad man kan hitta typ så här eh de alltså referenser från religioner alltså sådana uh, grejer. Det är en annan saken då. Eller för att ta eller för att ta upp en annan hemsidas bok så uh, magnets.coms uh. so, what will happen in Harry Potter 7 Who Lives Who Dies Who Falls in Love uh -huh. and how the adventure finally ends. Uh. Tack Eva, älskling. Mm. Det var så nöjt att det kunde avsluta med mening. Jag har varit inte allska pabel till det helt själv. Så är det är så gulligt att vi börjar och sluta vandras meningar. Det är så gulligt verkligen, på riktigt. Ja, alltså den här har ju inget problem med det för att det är ju en bok så spekulerad. Det är ingen liksom så här så det är så skilligt skillnad på att vat liksom det är som att det skin då skriver bara skriver baks, baksidan på en bok när man skriver en recension eller, mm. eller skriver någonting själv liksom på ett sätt. Det känns som den fuskgrejen som man gjorde i Fast så. Men det startade. Jag tror att han gör det lite grann också. Alltså det finns ju faktiskt folk som inte har internet så här tror eller jag tror att han gör det lite grann för det är skröter att det är vissa så, alltså vissa såna personer som har bett om det här för att liksom hur ska de annars komma alltså komma åt reporterlexikon, det, lex det är ju liksom... Jo, jo, absolut. Men eh, eftersom att jag nu har sagt att hon ska ge ut ett eget lexikon så förstår man ju ändå så varför... Fast jag hoppas att den kommer innehålla annat än bara liksom, den canon-faktan från boken. Jag hoppas att den kommer innehålla extra grejer, liksom, annars blir jag... Jo, här... men jag menar, ska de vänta till typ såhär, 20 år framåt i tiden när, när den kommer att släppas liksom? Mm. Jag hoppas vi inte ah. att det blir 20 år framåt i och för sig, men ja... Ah. Alltså det som jag skulle gärna vilja ha nu, det jag skulle fast det var stor användning. Vi skulle kunna ha där vi sitter här och pratar liksom så här att vi bara skulle kunna släppa någonting. Eller när man skriver fanfic eller bara när man kommer på någonting rent, då det inte att oj nu ska jag sluta här. Det skulle vara jätteväldigt bra, men grejen är att jag kan använda internet till det. Och i och för sig alla inte kan det, men alltså alltså det är dubbelt på något sätt för ändå liksom det måste ju finnas en sorts alltså hon kan ju inte undantag för ett fan för då skulle skulle inte men det är, det är ändå hennes grejer alltså han han sammanfattar bara det som hon har skrivit. Alltså det är helt och hållet hennes hållet hennes påhitt liksom. Ja. Men det tycker jag är jätteroligt angående den här tidslinjen som som som Jake Lex kunnat gjort. Ehm att de att de säger att den som är med på DVD:n typ så här idéras. Det är som är så här okej, okay, jag ska inte alltså jättelågt parallell. Det som man gör ska ju en tidslinje över andra världskriget. Sen typ nu äger jag andra världskriget för jag har ju en tidslinje över den i ingen annan i hela världen för jag har använt en tidslinje på andra världskriget för jag har gjort en och jag har copyright på min tidslinje över andra världskriget alltså. Alltså det är ju korkat. Det är här, typ som att jag bara, nu gör jag en tidslinje av den här filmen. Nu får ingen annan använda den här filmen igen. För jag har gjort en tidslinje över den. Eller nu har jag gjort en tidslinje på det här. Och då får ingen använda en tidslinje någonsin igen. För jag har copyright på tidslinjer. Alltså man har inte en copyright på en tidslinje. Vem som helst kan ta, ta or, räkna ut årpunkter i bäckorna och göra en jävla tidslinje. Så han kan inte ha upprörde mig till en mycket stämning att de bara ni har snott hans tidslinje, när det är liksom hennes böcker som tidslinjen ligger på nu blir jag jäkligt, det här är nästan en give me a butterbeard, men fan vad arg jag blir bara, ursäkta. Jag har varit var jätteupprörd det, verkligen att såhär som att han kom på hur tidslinjer, att man kunde göra tidslinjer överhuvudtaget liksom nej, jag tror inte det nu är jag sur bra sagt Hanna <laughs> Elin, Elin du bara Ellen du bara. Nu ska jag inte jag säga någonting för att jag ska bli sur, sen blir jag jättesur. Nej men jag vet inte. Det känns bara jättejobbigt för jag vet inte om man ska tycka om det här alltså. Det här plus boken som inte får alltså plus saga och boken blir bara så här Det känns så svårt att veta vad jag ska vad man ska göra med allting. Det är bara negativa nyheter negativ just nu. Håll med. Ja. Vi fick typ för mycket bra nyheter förra veckan så det är så här karma liksom. Det är, man kan inte typ få för mycket bra, det måste komma lite dåligt också i praktiken. Jag tar min tidsvändare sen och åka tillbaka till förra veckan. Jag fick reda på eh jag ska åka tillbaka jag men typ precis, precis, jag ska åka tillbaka till veckan i förgre på Dambador och då fölga då fölga på convent igen också. Åh oh, ja, det är sant. Det hade varit värt jag tänkte bli säga så här att egentligen så ska jag åka tillbaka till liksom innan Deathly Hallows fast ja fast jag var nästan hellre åka tillbaka till conventet. Mm. Ja, vi träffas där varandra i helgen vis 3. Männer. Ehm, plus ja. Anna boxar med. Vi vi hade ett get together tillsammans med 20 pers. Ehm, vi var på ett litet konvent eller hur brudar? Ja, det var vi. Det var det bästa konventet som vi någonsin har hållit i Sverige den 27:e till 28:e november i alla fall. Ja. Eh, det var Remember All 2007 som typ jag och Elin och eller vad säger jag gällen Ellen och Li fixade det lite så här snabbt och det var kul eller hur? Eh och vi tänkte bara säga att, att om om folk är intresserade av att liksom så här, åka på konvent eller alltså för vi funderar på att ordna ett till i sommar eh runt den 21 juli då då. Eller vi jättepeppar på att göra det för att vi gick så bra den här gången. Eh och då kan man jättegärna mejla oss på HP convent snabblatning.com och ser att man är så här intresserad så kommer man få information sen så småningom när det berre är dagskanske. Har vi gått över till att um. prata om HP convent nu? Ja, vad hade du valt då? Men eh jag tror du inte att någon jävla familj eh håller på att här med typa häst. Men jag vet, jag har ju min sysstars dator och hon vill typ ha den. Men det var det hänså. Som... Men då går vi vidare tycker jag. Eh, ska vi drawns ska vi prata lite om vad det här innebär för fandomen innebär det någonting? Det innebär väl ingenting eftersom Men, alltså inget speciellt. Jag tror att alltså jag tror verkligen inte att jag vill göra så här. Jag tror att det bara var verkligen den sista utväg och eh alltså det är väl bara alltså hon, som sagt så ska hon, hon ju ge ut sin bok och ge pengarna till välgörenhet och det kommer ju bli mindre pengar till det ifall han hinner ju ut sin bok före och massor köper den så kanske inte alla är så pigga på att köpa ett lexikon till sen eller liksom superfansen är ju säkert det men de flesta skulle nog nöja sig med ett tror jag tänker jag. Fast fast skulle han verkligen trycka ut det i så stora upplagor så att såna som inte är superfans skulle köpa den överhuvudtaget jag tror inte det. Alltså jag tror inte han riktat sig sen alltså jag tror inte han tänkte rikta sig till någon särskilt stor publik för jag vet ju såklart inte men Fast ändå jag kan tänka mig att det är ganska många som skulle kunna tänka sig att köpa ett lexico liksom, men det är så här cool grej, typ present är det ju jättebra och säkert. Alltså så här, jag menar. Alltså ja, precis. Och jag menar ändå liksom Magnets bok hamnar ju på typ vad var New York New York Times best-selling. Ja, den kom typ 3. Ja, den kom 3 överhuvudtaget, de var etta eh som inte skönd litteratur. Aha. Precis liksom, så Eller? att det är ja, det är liksom inte någontor publiken då. Men nej men precis så alla tjänar pengar på Harry Potter det kan jag förstå lite att så här ju vad än du vänder dig Noel är vänn men så här det Men när vi ska få hop till en slutsats är vi väl alla ganska ha, har funderat ganska mycket på det här och eh har lite olika ståndpunkter men det är en ganska svår fråga och och vi som podcaster tycker såklart ingenting om det här. Det är här är bara våra personliga åsikter vi gör efter rekvär. Yes. Eh vi vet att det har varit mycket i bara nyheterna den här veckan men det var kändes som att vi inte skulle hinna få in någon serios karaktäristiska sjön nånting eftersom vi ville prata så mycket om det där för jag kände att det var lite anläget. Ehm men det kommer inte alltid vara, vara Nej, alltså antagelsen kommer ju vara ganska långsamt med nyheter framöver och då ja. kommer vi hinna prata om mycket. Ja. För hoppningsvis eftersom det är sina negativa nyheter nu så jag kan inte ja. kan vara lite lugnt. Men då vi vi vi fick ju jättepositiva nyheter förra veckan eller för förra när var det? Så så Senare veckor sen. Det här är faktiskt fått vara lite glada också. Absolut ja, har det. Eh men vad ska vi prata om nästa vecka Eva? Vi ska prata om de filmerna. Tror jag. Yay. Eller hur? Alltså bara jej filmerna. Ja. De såg ju. Okay. Nej men eh äh, det vore jättekul om äh, någon ville sätta sända in några åsikter om vad de tycker typ om filmerna versus bäckenhanen även. Äh, ehm mm. vi har vi har jättefilmpoll på våran hemsida om det faktiskt ehm äh, som görs på resultat då så det kommer komma upp nästa vecka. Eh uh, och jag tänkte lägga ut en poll den här veckan också vad ni tycker om uh, den här bokgrinen ehm uh, Beadel saga bokgri. Precis. Eh uh, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat denna vecka, episod 4. Eh uh, glöm inte att ni har lovat att höra av er eh uh, och ge oss feedback. Ni måste. Precis. Och glöm inte att ha en jättejättebra vecka. Eh uh, trots att det inte är höstlov längre så kan ni ju ha en bra vecka kanske. Ehm uh, Och vi hoppas att ni har haft väldigt trevligt den här, vad blir det, kanske en halv timme, fyrtio minuter. Och att, vi er, eller att ni lyssnar igen nästa vecka. Och till dess så får ni ha det så bra. Okej, hejdå. Hejdå. Hejdå. Vi vill läsa den väldigt gärna, vi kommer kanske inte få det och det tycker vi känns jobbigt. Jag och Elin tycker det känns lite mer jobbigt än vad Ebba gör och jag och Elin håller på och darar över det här. Men... Jo men det är klart att det är skittråkigt men det känns alltså Men jag... du är ändå så här väldigt så här, jo jag vet det alltid. Alltså att ja, man blir så. Jag är helt enkelt ett dedikerat fan till skillnad från er som tycker henne. Uh -huh. Fast viset fast det är det att vi inte kommer kunna leva bort livet lyckligt innan. Nu försvann. Vad uh... vet man vill oss ändå om det? Ja men alla var en Andrew, jag var en Andrew kombinerad med Mika, kombinerad med Masou, kombinerad med Melissa, kombinerat med John. Eh, Kevin Ste Kevin stettboxer då som men du i Johnna den här programmet. Ja, ah, jo, det är sant. Jag är John. Ah, vad kul. Ja. Och Ebba, vem med dura? <laughs> Bra. Bra hållst verkligen. Jo, Förlå men förlåt. Jag försökte jogga med min syster och fråga vad som tillsammet samtidigt. Det var svårt. Eh, äh, eh, äh, äh, äh, äh. ja, men typ så här vilken du skulle vara av för jag säger just att jag var typ så här jättemånga personer Jätt i ett i Malmö. Ja, oh, eller ja, oh, precis vem vem vem jag är liksom typ the endro of experimental cast för att jag klippar men gör jag så här jättemycket annat och Elina är typ the john of experimental Men du är typ men alltså du är lite Maika också eftersom du Ja jag, men alltså jag alltså jag är Maika Micah... Men jag är också lite Andrew och Maika eftersom att jag gör Jag gör bara så här oh. glad i mitt lilla hörna spelet typ mm <laughs> det är bra. Det behövs axelmann som är lite glad sitt lilla han och heter Ja, eller hur? Nej, för... Det behövs en sån där par i podcast. Du är typ är e Eric. Ja. Ja. Han tycker att... jag. Jag gillar Gemini för han är så söt. Ja, han är bäst. Ja men det fastar ju Deiva. Ja. Eh, uh, jag då måste jag alltid börja dra så här British jokes. Men det kan inte erfara mer sett om du ska göra british jokes för det är inte från british. Det var ett skämt. Hallå om att... jag jag frågar om jag är John Hoye kan inte jag bara få gå ifrån teatern då då för att gå och äta eller liksom eller bli en ärge då. Det är sånt han gör faktiskt. Jag jag vill också vara ja. i så fall. Inte för att jag vet om det är, men jag vill också få gå ifrån något. Vill ni veta att jag har ett blåmärken på bilen? Ja, vad har du gjort? Är är, är det samma är, är det samma veteran form som Londons som det ban system. Eh alltså om man kissar hur långt tror du? Jag ska nej jag vet det är inte alls. Vill vill vill ni veta att jag jag har jag vet inte är för jag har en intressant grej om mig. Ehm veckans veckans hanna information är att Hanna idag har haft en lärare som heter Gudvar som kan fett mycket om Gud var. Alltså dessa inte gudmär, gudmär är fett smart. Han är en professor som verkligen ser ut som typ dambador fast med kort hår och han kan typ allt shit. Vi frågade för fråga han bara, ja det finns ju ett citat i koranen någonstans så så kan han typ citera koranen helt utan till så här. Helt hela den och citata tror han kan alla böcker, religionsböcker som finns utan till. Jag var helt så här, "Åh oh, shit, han är så smart." Det var som att vara en lärare till Abudullah. Det kan vara bra. Ja, det var som att vara näraheten med Ambador så smart var han. Ja vad heter han? Mann, min helt. Man, man, eh, frågade du om frågade du hur det var med Grinne då? Nej shit, jag får göra det imorgon. Jag ska han med imorgon också. Jag får fråga. Jag får fråga, hur går det hur mår Gridde då? <laughs> Men han kom bli ledsen då han. Du kan inte vara så där okänslig förstå väl. Jo. Nej. Du måste liksom närmare i lite lugnare känner jag. Precis. Och sen så har ju de andra avsnitten varit lite längre och så där så. Ja, det ska inte bli allt för uttråkade. Ebba, kan man bli uttråkad av oss tror du det på riktigt? Eh, självklart inte. Egentligen, men jag äh, jag tänkte bara för de dumhuvuden som blir det. och gud vad säga? Ja. Bra Ebba. Nu får klippa bort det här. Jag pratar då. För för När kommer de med det på extra materialen ditt? Ja, för lempa lyssnar är bara det så.